بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه اللهم رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحل العقدة من لساني يثقه قولي اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا ثم أما بعد قال الله تعالى Ələ innəhum humul mufsidunə vələk <Sessizlik> illa yəş'urun Deməli, biz Əl-Bəqrar Suresinin 12-ci ayısını oxuduq Və fikir verdisə, birinci uzatdıq Dedi ki, Ələ innəhum <Sessizlik> Nəyə görə uzatdıq? Eqari, məddul münfası Nə idi məddul münfası? Ha, məd hərfindən sonra Fikir verin Bəli, məd hərfindən sonra Gələn əlif ayrı-ayrı Kəlmələrdə gələrsə Bu zaman məd durmun fasıl baş verər Yəni, məd hərfi budur Ələ, ələ Birinci ləm əlifdir, sonra əlifdir Məli, uzatdı iki ərkə Məli, məd hərfi baş verdi, uzadan hərfi Məd sözün mənası uzatmaq deməkdir Və ondan sonra gələn hərf əlif, əlifdir Və biz deyik ki, əgər əliflə Məd hərfindən sonra g Başqa-başqa, ayrı-ayrı kəlimələrdə gələrsə, <gülüyor> medd-ul olar və uzatma miqdarına qədərdir 2, 4, 6 və ya 5. Yəni axıslan üç halda uzatma olar. <gülüyor> və oxuyanda dedik ki, ələ innhum innhum nə qaydasına görə, ğunnəyə görə neçə hərif, 2 hərfi var ki, ğunnə hərfləridir. Hansılardır? <gülüyor> Nun, mim Bunların üzərində təşqid olanda nə olar? Qunna olar. Yəni, artıq bu həriflərin üzərində şəddə olarsa, bu həriflər 2 və 3 hərəkə miqdarında uzallar və səs burundan çıxar. Baxın, Ələ innəhum İn-nəhum və ağız boşluğundan heç bir səs çıxmaz və səs xayşum adlanan, yəni burundan çıxar ki, və uzatmaq miqdardır, nədir? Yəni, sevir ki, bu iki hərif üzərində təşkil olanda sevir ki, uzansın. Buna ən misalımız, ən, yəni, ən açıq misalımız hansıdır? Nəs surası? Qul ə'udhu bi Rabbin nəs, məlikin <Sessizlik> nəs, 3-4 hərəkə uzatmaq <gülüyor> Ənək, yəni, burada caizdir. Yox, yalnız 2 hərif. Nun və mim hərfi. Bu iki hərfin xüsusiyyətlərindəndir ki, uzanır. 2 hərif. Başqa hərfdə isə bu qədər uzatmaq düzgün deyildir. <gülüyor> Sonra fikir verin. Allah tanrıqdır ki, Ələ innəhum humul mufsidun Artıq vav vardır və vav skunludur. Və vavdan əvvəl gələn hərfin hərkəsi dammadır. Deməli, nə, nə, nə olar burada? Məd təbii olar. Nəyə görə? Çünki vavın üzərində heç bir hərkə yoxdur. Və vavdan əvvəl gələn hərfin hərkəsi dammadır. Bu zaman nə qədər uzalar? 2. Yaxşı, əgər mən bu ayədə dayansam onda, artıq nə olur? Məd-dül-arid lissukun olur. Yəni, mən bunu artıq 2, 4 və ya 6 hərkə uzala bilərəm. Yəni, Oxuya bilərəm. Ələ innəhum humul mufsidun. Çərkə. Və ya dörd. Çünki nə oldu? Məddül arzli sukun oldu. Düzdür. Məddül arzli sukun. Yəni artıq üç formada uzatma olar. Və ya dördlə oxuyaq. Ələ innəhum humul mufsidun. Və ya altı. <coughs> Sonra... Ələ inəhum humul mufsidunə, vələkin lə yeşirurun. Sözün əsliyi, vələkin, lə yeşirurun, vələkin. Amma oxuduq, vələkin, lə yeşirurun. Nə qaydasına görə? İdqam, idqam bilagunna. Nəyə demək idi idqam bilagunna? Əcəs, nun, sakindən sonra və ya tənvillərdən sonra. İki hərif gələrsə, hansılardır o iki harif. Ləm gələsə, zəman, və rə gələrsə, bu zaman sikunlunun və ya tənvin itəcəkdir. Yəni tənvinin, ən, in, onun, nıhsı itəcəkdir. Və ikinci ərif, hansıdır ikinci ərif? Yələm də ya yə daradı, şəddəlinəcəkdir. Əsli, və ləkin, lə yeş'urun. Amma oxuduq ki, və ləkin, lə yəşirun. Nun təmami ilə itəcəkdir. Və idğən biləğunlə, biləğunlə və səs burundan çıxmayacaqdır. Yəni, günnəsiz olacaqdır. Günnə, ümumə ərəb dində burundan çıxan səsə günnə deyilir. Günnə. Məsələn, əmmə, innə. Bu səsə günnə deyilir. Və səs burundan çıxmayacaqdır qətiyyən. Fikir verin. Və lək <Sessizlik> illə yeşirurun. Və lək illə yeşirurun. Yani burundan səs çıxmır. Burun, səs... boş olduğu üçün də itirir. Bəli, bəli. Burundan boş olduğu üçün də itirir. Və ınmun tam Artıq ləm hərfinə keçdiyi üçün və ləm hərfinin məxrəci də damaq olduğu üçün, ağız boşluğundan çıxıdığı üçün burun burada heç bir əhəmiyyət kəsb etmək. Burun boş olduğu üçün oxunmur. Bəli, nun oxunmur ümumən. Çünki idğan bilagun nə qaydasına görə və bu qayda da biz deyik ki, skunlu nun və ən in onlardan sonra iki hərf gələrsə, ləm və ra hərfi gələrsə, bu zaman sukunluluğun özü oxunmayacaq. ən in unun da n oxunmayacaq. ikinci hərif, yəni ləm olarsa ləm, ra olarsa ra, bu hərflər isə nə olacaq? şəddlənəcək. yəni iki dəfə deyələcək. <gülüyor> sonra uzatdıq və dedi ki, vələkilla burada da və met çünki ləm hərfdir. ləmdir sonra əlifdir. iki hərfin miqdarı yüqdan, uzandırılır. vələkilla yəşurun Ayanın sonunda olan med uzatma da medl-i arid li sukundur. Həş mücaizdir. 2, 4 və ya 6 hərəkə miqdarında uzatmaq olar. Yəni hər bir qiraətçinin qarinin öz istəyini əsasən ya 2 ilə oxusun, ya 4 ilə və ya da 6 ilə oxuya bilər. Bəli. İzhar qamariyə. Hanı? Yoxdursa. Homol mufsidon? Yoxdur izal. İzhar qəmarı yoxdur. Yoxdur, yoxdur izal qəmarı. 13-cü aya Allah Subhanahu deyir: "Və izə qilə ləhum əminu kəmə əmənən nasu qəlū ənuminu kəmə əmənəs sufəhə." İzahəyəcəm. En birinci, 2 dən uzatma. Birində elif, ikinci də yə. Çünki elifi üzərində hiçbir hərəkə yoktur. Özündən əvvəl gənəl hərfin hərəkəsi fəthədir. İki hərəkə uzatma. Qilə, yine uzatma. Və əzə qilə ləhum əminu. Yine uzatma. Birincide elif, ikinci də vaf. Və sükun var ki, elif var üzərində sukundur Yani o dəməyir ki, bu elif, okunmur. Okunmur. Sonra isə, kəmə nəs artıq burada meddul munfasıl meddul munfasıl baş verdi. Yəni biz çünki qeyd etmişdik dəstərlərimizdə dedi ki, meddul muttasıl da əksər hallarda yəni meddul muttasıl da dayaqsız həmzədən istifadə olur. Amma dedi ki, bəzi istisnalar var ki, burada nədir? Həmin də bu istisnalar istisnalarından biridir. Meddul munfasılın əsli nədir? Əgər məd hərfindən sonra, baxın, kəmə məd hərfidə, kəmə uzalandı. Məd hərfindən sonra gələn həmzə başqa-başqa kəlimələrdə olarsa, bu zaman məddül münifası baş verir. Və həmçinin burada da kəmə əmənən nəs, kəmə başqa-başqa ayrı-ayrı kəlimələrdir. Və məddül münifasın hökmü caizdir, yəni 2-4-6 ərkə uzatmaq, miqdarını uzatmaq olar. Sonra dedi ki, kəmə əmənən nəsu Həmçin uzatdıq və nun gəldi, nun şəddəli halda olduğu üçün onu da uzatdıq. <coughs> Sonra isə Qəmə əmənən nəsu qalu ənu'min Qalu da yəni uzatdıq, hökmü məddulunun fasıldır, caizdir, 2, 4, 6 hərəki miqdanında uzatmaq olar. Qalu ənu'min Burada fikir verin vavdır, yəni vav deyil əslində bu, bu həmzənin dayağıdır. Eləb əl ki, həbəzi hallarda həmzə, yəni ədi i-u, bu həmzə üçün dayaq əlif olur və bəzi hallarda vav olur və bəzi hallarda yə olur. Deməli, burada bu vav deyil, bu həmzənin ənin dayağıdır. Oldu. Və ədi, anın üzərində sükundu. Yəni, bu artıq oxuyur ki, bu belə qalu ənu, ənu, ənu, qalu ənu, minu. Artıq neysən onu, eləb ki, sındırırsan, yəni əlif deyilmişsən, ədimizə sındırırsan. Və burada yenə medd-ul-munfasıl baş verdi. Qalu qaf təbidi qalu qalu içal közərlər. Və məddin işarəsi var dalğa qalu sonra əlif gəldi. Əlif üzərində sukun var. O deməkdir ki, bu əlif oxunmur. Var amma oxunmur. Sonra ənəqmin adidi kəma əmana buradan medd-ul-munfasıldır. Kəma əmana sufaha Nədir? məddul muttasıl məddul muttasıl yəni ümumən muttasıl biləşən deməkdir əcər məd hərfindən sonra gələn həmzə Əlindir. eyni bir kəlimədə olarsa bu zaman məddul muttasıl baş verər və məddul muttasının uzatması hükmü vacibdir, yəni uzatma miqdarı ən azı 4 və ya 5 və ya 6 hərəkədir ki bunu da mütləq uzatmaq lazımdır yəni məddul muttasıl məddul muttasıl arasında olan fərq nə Ha nə idi? Dediyi şey, məddul əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə, yanda saxla, ayrı-ayrı kələmələrdə olarsa, gələn həmzə ayrı-ayrı kələmələrdə olarsa, bu zaman məddul münfasıl baş verər, hökmü caizdir, 2-4-6 həlikə uzanlar. Əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə eyni kələmədə olarsa, məddul münfasıl baş verər, hökmü vacibdir və 4-5 və ya 6 həlikə miqdanında uzanlar. Yaxşı. Əgər fikir versəniz, oxuyanda dedim ki, kəmə ə mənəs su fəhə. Dayandım. Məli, meddül muttasın, ki, hökmü vacibdir, yəni 4-5-6 hərəkə. Amma sonda həmzə var. Deməli, yazıca satayım. Əgər, bu yəni, bir əsas, yəni qaydalardan biridir. Əgər meddül muttasın olarsa və sonunda həmzə olarsa və burada dayanmaq istəsən, Artıq, yəni uzadırsan, məsələn belə, kəmə əmənə sufə və birdən belə dayandırırsan nəfəsi. Çünki həmzədir. Qalıqda yox, qalıqda kim qal -qa, yox. Həmzə kimi. Artıq sukunlu həm həmzə hüqumündədir. Bəli? İşara olmasa da, olma. da yenə də dursan həmin bu hüqumdu oxuyursan. Bəli, bəli dura bilərsən. Amma ən olsa, ən həmzənin üzərində ən olsa, o zaman iki hal kimi qaldanda Uzadırsam Üzərimdə olan işara qaf, ləm, yədir ki Burada da dayanmaqdır Və biz dedik ki, burada nədir hükmü bunun? Dayanmaq Daha yaxşıdır Və biz fikir veririz ki, dayanmaq daha yaxşıdır Və demədik ki, dayanmaq vacibdir Bəzi təcviz kitablarında bunu Dayanmaq vacibdir kimi gələmə verilər, amma bu səhsəhi deyil. Burada dayanmaq yaxşıdır. Ya yaxşıdır. Yəni, yaxşı ilə vacib arasında fərq var. Yəni, ola bilsin, kimsə keçsə, artıq təcvid əhkəmələrinə rəyət etmiş olar, kimsə keçsə. Amma biz, ibtidai tələblər olduğu üçün, bu işarada, sən bu işaranı görəndə hər zaman dayan. Hər zaman dayan. Olur və həm... Bəli? Qaf olanda, qaf ləmiyyə olanda mütləq dayanmıyor, mütləq ümumən hər zaman dayan. Amma sad ləmiyyə olanda, sülədirlər də, belə bir. Onda isə iki hüküm var, keçmək dolar, dayanmaq dolar, amma keçmək daha əfsəldir. <coughs> Həmçin dağım edirik. Ələ innəhum humus <coughs> sufəhə uvelək illə ya'ləmun Ələ innəhum məd, münfasıl Hök mücaiz 2-4-6 ərikə İnnəhum hünnə Nundu, üzərində şəhər-şəddə var İnnəhum humus sufəhə Məddül muttasıq Çünki məd hərfidir Məd hərfi nə deyir, baxın Sufəhə, uzatma var O dalğanı götürsən Eləyək ki, uzatmadır Fəthə 2-2 olubəqdan Və məd hərfidən sonra həmzə gəlir o zaman məddül muttasıq baş verir Uzatma miqdarı 4-5-6 ərik edir Təcvid Cə, Bunu uzatmaq vacibdir. Bunu uzatmaq vacibdir. əhkamına görə düzgün deyil ki, oxuyaq məsələn, tutaq ki, ələ innahum humus sufaha və la lə ya'lam. Olmaz. Təcvid əhkəmlərinə bunu dörd hərfi uzatsan. Ən azı ələ innahum humus sufaha lə və la ya'lamu. və lakin la lə ya'lamun. Əsli və və ləmdən sonra gələn o bacı bir xətt nə idi o? Ələ. Və ləkin, əlifdir. İki hərikə miqdanında uzadılır. Orada dayanma qolar mən? Harada? amma bir şəttdən ki, təzdən gələk əvvəlcədən oxuyasam və mənanı qədə sunur. Yox, elə udur. Heç bir halda deyilmir, udur. Elək o damma hükmündədir. Deyilsən ki, alâ innahum humus sufahəu, veləkillä u. Adı u. Yani ecl bu hamzələrdə, e olsa, e okunacaq. U olsa, e ilin U dursa, u okunacaq. Sonra, veləkin. Şirəm uzatıq. Veləkin. Demədim ki, veləkin. Dedim, veləkin. Ne yazarsan, ləmdən sonra, yani böyle bir xət gelir. O da şey elifdir. Dəşi elifi izah edil. Vələkinlə la yələmoun. Burada da idqam nə oldu? Bilə qun oldu? İdqam bilə qun oldu? Çünki nun sükundan sonra ləm gəldi və ləm də bilə qun nə Və nun oxunmayacaq. Və fikir verirsəz, nun üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Nə sükun var, nə fəthə var, nə kəsə var, nə damıqa. Bu o deməkdir ki, artı buradakı nun yoxdur. Yazıda var, amma oxunmur. Ayrıq nə oldu? Qabandaş <gülüyor> hərflə. <gülüyor> <gülüyor> Bəli, onun qabağında olan ləm, nəyindir, nunu hükmə. Və fikir vərsəz, ləmin le, üzərində təşdid var. Və ləkin lə. Və ləkin lə yeşhur. Artıq şədda qoyub ki, o demeydi ki, artıq nunu yok elə, nunu oxuma. Ləmi isə ki dəfə oxum. Bəli. Bəli? Və ləm yəkun ləhu, bəli, və ləm yəkun ləhu. Bəli, bəli. Sonra dağım edirik. <coughs> ولكن لا يعلمون ياد لا sözündə uzatmaq lazımdır çünki med təbiiidir kərək uzandırılır ya'lamun sözünün sonunda da meddu l-ardı Deməli 14-cı aya alət alır Va itha l-qul l-zina amanu qalu amanna وَإِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا مَدِّ Tabi, وَإِذَا اِشَلْكَ لَقُوا, لقوا. Bakın, elif var. Elifin üzəndə sükun var, okunur elif. وَاَلِفْتَانْ تُمَا لَقُوا sözündən sonra ayan altında vəsle deyilen bir işara var. Vəsla, yəni bu cür bu formada olan işarədir. Yəni vergülə oxşayan bir işarədir, amma yanı üstədə. Bu işarə o deməkdir ki, bu əlamət odur ki, sözləri bir-birinə birləşdirir. Artı, baxın, va izəqū, sonra əlifin üzərində əlif gəldi, sonra hə, və, sonra vəslə işarəsi gəlir. Bu o deməkdir ki, laqū sözünlə əlləzīnə sözünü birləşdirmək lazımdır. Va xnur va izəqū əlləzīnə laqū əlləzīnə. Bəli? Vax? Vax uzamır. Bəli, və Allah sana az, az olsun. Və burada fikir verin, sözün kökü uzatmaq. Amma oxuduq. Və izə ləqul ləvin. Nəyə görə? Çünki yazıq da saxlayın. Əgər məd hərfindən sonra vəslə gələrsə, bu zaman uzadılmaz. Bu zaman uzadılmaz. Vəslə olub bir mecə oturuq. Bəli, ələb ki, vəslə uzatmanın hökmünü aparır və uzadılmır. Və və oxuyuruq və izələ qul zinə və oxumaq səfdir ki, yəni səf oxunuşdur ki, məsələn deyəsən Əli İslam və izələ qul zinə. Yaxşı, kim deyər nə, nəyə nəyə qələ uzatmağı Çünki çətinlik yadıza saxlayım. Qurani-Kərimdə nə əhkəmlər varsa və ya ərəb dilində bəzi əhkəmlər var ki, çətinlik olduğu halda alimlər ümmetə çətin olmasın deyə bəzi istisnalar edirlər. Hən oldu. Məsələn bu nəsindən uzatmadır? Va ilaqu uzatmadan oxuya bilə biləcəy. Va ilaqu lzina. necə çətindir? Amma uzatmasız va ilaqu lzina açıq. Deməli, bəli? Bəli səftdir. görə səftdir. Bəli. O cür gəlməsək nəən və biz dedik ki, ümumən hər hansı bir çətinlikdə təcvid alimləri bu çətinliyin qarşısını alırlar və müəyyən bir qayda-qanunlar qoyurlar ki, sən artıq çıxırsan. Məsələn buna ən adi misal ta taifa. Waddat tadi sonra ta gəlir. Bunu tə ilə və sonra ta ilə demək çox çətindir. Olacaq waddat ta waddat ta Çox çətindir. Birinci incə, sonra qanını incədən qanına keçmək çox çətindir. İdgan, nədir? Mütəxaribəyin. Məli, onda ələmlər nəyirlər? Deyiblər ki, bu formada gələn həriflər olarsa, bu cür olarsa, bu zaman birinci hərif oxunmur. Yəni, tə oxunmur, ta isə iki dəfə deyilir. Və deyilir ki, vəddət ta, vəddət ta, vəddət ta olmaz. Və ya ələm, nəxluqukum, nəxluq, sonra kə gəldi. Qaf gəldi, kəf gə Mən, a, yəni, çox çətindir ki, sən burada qalqara edəsən, sonra isə kəfi çıxardasan. Və çox çətin qəfi, şey verin, oxuyam məli ki, Ələm nəxulukum, nəxulukum, qafdır, hansı ki, gələndə sukunlu qalqara olmalıdır, əks əda vermədir. Sonra kəfi, onunca amilə nə deyiblər? Deirlər ki, əgər qafla kəf eyni vaxta gələrsə, yan bayan gələrsə, birinci ərif oxunmayacaq, yəni qaf oxunmayacaq, ikinci ərif isə şəddənacaq. Olacaq, ələm nəxulukum, nəxulukum. Bəli, və şərtdir ki, birinci əv şükunluğu, ikinci əv isə hərəkəl olsun. Əbəttüm, yani. bəli, bəli, bəli. Əsli, əbədətüm, əbədətüm, dəldir. Və biz də bilirik ki, dəl qarqalı hərflərdəndir. Məsələn, Qulhu allahu və Allahu əhədi, Allahu səmədi və əbəttüm sözündə dəldir, sonra tədi. Və çox kəti, bəli? İdgan mütəcənisəyəm, bəli. Və çox çətin gəlir ki, dəldən sonra tə deyəsən. Alınmır ki, əbədətum. Mələlər dələr də, ki, də, oxunmur, tə isə şəddənir. <coughs> bəli, bəli, bəli. Həmçinin və izə ləqul ləzina Uzatma ikərkə Yə, baxın, Yənin üzərində heç bir hərkə yoxdur. Və izə ləqul ləzina Yə tam sakindir və Yədən əvvəl gələn hərfin hərkəsi kəsirədir vodəmə dişi və iki hərfi hərəkə miqdarında, yəni med təbii dişi iki hərəkə miqdarında uzadılır. Va izə la qulləzina əmənu. Yəni də əmənu əlifdir, əlifdən əvvəl həmzədir. Həmzənin hərfin həmzə hərfinə hərəkəsi fəthədir. Bu zaman iki hərfi hərəkə miqdarında uzadılır. Əmənu sözündə iki hərəkə miqdarında uzadılır. Və sonra vavdan sonra əlif gəlir və əlifin üzərində nə var? Sukun var. Bu o demək ki, bu əlif var, amma oxunmur. Əl bu ərəb dilində cəmin əlamətidir. Cəm cəm əlamətidir ki, hansı, hər hansı məsələn e, cəm düzəltmək üçün vav yazılır sonra əlif. Amma qıratdə isə oxunmur. Wa <tuh> <tuh> iza laqul lazina amanu qalu amanna qalu. uzatmadı. İki hərki midandır. <tuh> sonra vavdır və uzatmanın əlaməti olan dalğa, vavun üzərində. Sonra isə Fəd, ə, əlif gəlmişdir, əlifin sənəndə sukun işarasıdır, yəni, o demək ki, oxumur və burada yenə də məddul münfasıldır. Çünki qalu bir kəlmədir, əmənlə bir kəlmədir. Qalu... 4 on... uzatmaqlar. Və biz deyək ki, ortaq məxrəc, əcər tə, yəni, tələbə ortaq məxrəc götürmək istəyirsə, bütün uzatmaları 4 hərəkə miqdanı uzatsa səhidir. Aynı olur, 4 hərəkə hamısını... Yəni, 2 4 6 6 6 Ümumən, yəni, qaçışırmamaq üçün bütün uzatmaları dört uzatsan səhənin üçün orta məhərəcə olar və artıq burada səhv etməzsin. Qalu əmənnə <a -menna> Ayrıq ne uzatma Əmənnə Sonra və əvə və əvə yəni uzatma xaləv <gallu>, xaləv Bəzilər bunu deyir xələv xələv xədi xad xa xu xalav və xalavdır. Yox, dey, xalav, xalav. Nədir? İncədir. Birinci xadıdır. Sonra nədir? Xalavu. Yaxşı. Vəf hərfinin məxrəci biz dedik ki, Azərbaycan dilində olan v, v səsi ilə ələblərin vav hərfinin fərqi budur ki, Azərbaycan dilində v deyəndə dişlər toxunur alt dodaqların yaş hissəsinə. V, v, v. Amma ələblərdə isə dişlər heç bir rol oynamır və dodaq göncə şəklini alır. Va, va, və izə, və izə, və izədi, və izə səftir. Və demək səftir. Va, vi, vu, ovə, anolo. burada da və izə, xalav, Sonra baxın, yenə də əlifdir. Xalav Vavdan sonra elifdir. Elif üzərində sukun var. Yəni belə bir yumuru. O demək elif var amma oxunmur. Oldu? Va iza xalau ila sollemdir, sonra y-dir. Və yəni üzərinə belə bir işarə var. Dedi ki, o da elifdir ki, iki hərfin qıtandadır uzadılır. Yaxşı. Çoxumuzun səhv etdiyimiz yerlərdən biri va ila va iza xalau ila şeyatinim. İnsanlar bəz bəzlər, oxuyur. وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِينِهِ Şeya... Şَيَا... Yadı yoksa yəyədir? Yədir. Yadı. Şeyatini mi olmaz? Şeyatinihim. Şəyə... Şəyə... TİNİHİM. <gülüyor> وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطİNİHİM Düz deyil. <gülüyor> وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطİNİHİM Şəyə... <gülüyor> Yakşı, nəyə görə bəs bunu qan okuylar? Çünki ta hərfi qan olduğu üçün... Yəni, baş üçdür, ta hərfi qalın olduğu üçün təsir edir. Və insan da məxrəcləri düzgün bilməyəndə artıq necə onun üçün rahatdır elə oxuyur. Oxuyur ki, şəyatın. Şəyatın daha rahatdır. Şəyatın daha çətindir, amma aynən demək daha rahatdır. Çünki qalın hərf gəldi. Şəyat, bir də tadı, o da qalındır. Amma əsli budur. Şəyatı, şəyatınim. Həmçin tadı və fikir verdi ki, biz oxuduq ki, şəyatı, tı. Ti yox, şəyəl ti deyil. Çünki ta hərfi diqqalı hərflərdəndir. Və biz deyir ki, əcər fəthəy nə olarsa bu zaman ta, əcər kəstəy nə olarsa tı, əcər daml olarsa tu. Gəlin onda tə ilə tanı bir dənə fərqləndirəyik. Tə, ta, ti, tı, tu, tu. Fərq budur. Birincədir, obaq isə qalın. <gülüyor> Həmçin yədi üzərində, yəndə həmin kiçik bir xət var, balaca bir xət o da əlifdir. 2 hərəkə miqdanında uzadılır. va iza xalau ila Burada da uzatma var. ta sonra ya gəlir, yə üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Amma dayandığımız üçün, vəqf etdiyimiz üçün bu miqdanında uzadılır. Hətta o saydı bəlkə. Bəli. o zaman uzadılar ki, yənin üzərində heç bir hərəkə olmazsa və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsrə, yəni i olarsa bu zaman yə 2 hərki miqdarında uzadılacaqdır. <Gülüyor> Bəli. Oxuyuruq. Va <gülüyor> izə xalə ilə şeyatīnihim qalū inna ma'kum qalū inna Burada da med el munfasıl 2 4 6 hərki miqdarında uzadılır. Qalu inna ma'akum inna mə nəhnu mustəhziun Sin hərfi çok ince bir hərftir. Biz hər dəstə, aleykisələm, hər dəstə bunu qeyd edirik ve qeyd edirik. İhdina sıraqal <gülüyor> mustəqim demək səftir. Mus sattı. İhdina sıraqal mustəqim İhdina sıraqal mussin Mussin Mus-sad Mus deyəndə mus Mus bu saddır Sa-si-su-əs-əs Amma sin isə Əs-əs-mus Ayət nə oldu fərq? Yəni Çətindir sin demə, Amma gələk hər bir hərfin məxrəci var Və hər bir hərf gələk düzgün şəkildə çıxarsın Ehdina-siratul mustəqim Mus Sindi əs kimi bəyənəsəsə amma əgər ki ehdinə sıratul mus mus mus fadam və dəyişir ha səfət namsa deməli qalu inna ma'akum inma nahnu mus mus mus olmaz qalu inna ma'akum inma nahnu mustehzi'un həmçinin burada hədir h hə, hərfi məxrəci boğazın sonudur h hə, h hə. və nəfə hava yəni qarının içindən gəlir ki və səs məxrəci yəni ərəb dilində yəni nə demək istəyirəm iki hə var ki bunların biri boğazın ortasının sıxılması nəticəsində h hə. buna misal elhamdülillah Elhamdülillah ikinci həisə boğazın lap sonundan çıxışı incədir. Heç bir boğaz sıxılması baş vermir və ve hava ağız boşluğundan çıxır. Məsələn, Allahu, Allahuhu hə. Hə? Həmçinin burada da eynidir. Qalu inna ma ma'kum innama nahnu, nahnu da hə. Boğazın ortasından çıxır. Mus sindi musteh musteh ehdina ehdina hadi mustehzeun sonraysa zeindidir sonraysa hemzədir hemzənin üzərində dammadır sonra vavdır uzatmadır və nundur və ayın sonunda fəthə olduğu üçün çukunlayırıq baxmayaraq aya qalu inna ma'kum inna ma nahnu mustehzeun oldu biz onu oxuyuruq Qalu inna ma'akum, innamə nəhnu mustəhziun. Və ayənin tərcüməsi, yəni biləz xeyl olsun, daha fayda olsun. Allah təhələ deyir ki, o zamanki münafiqlər dedilər ki, وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُبْسِدُ فِي الْأَرْضِ 11-ci On ayda, onlara deyirdiyi halda ki, şey, yer üzərində fitnə fəsad yaratmayın. Qalu inna nəhnu mustihun. Onlar dedilər, biz islah edənlərdən ey. Allah təhələ Ələ innəhum humul mufsidun və lakin la Amma birinci əksinə onlar fəsad edənlərdir, amma bunu onun onların özləri də bilmirlər. Və izə qılə ləhum, deyildiyi zaman ki, əmənu əminu kəma nəs. İnsanlar iman etdiyi kimi siz də iman edin. onlar dedilər, ənu'minu kəma əmələ səfəhə. Məyyər biz də kimi mi iman edək? Allah təalədir Ələ innəhum humus sufəhə Bilin ki, səfihlər onların özləridir. Vələk illə ya'ləmun Amma bunlar özləri də bilmirlər. Özləri də bilmirlər ki, onlar səfihlərdir və səfihliyin içindədirlər. Və əzə ləqulləzina əmənu Onlar o münafiqlər iman edənlərlə qarşılaşanda qalü əmənnə Deyərlər ki, biz iman etdik. Və əzə xaləu ilə şəyatinihim Öz şeytanları ilə Baş başa kalanda, təkbətək qalanda dəyərlər, qalu inna ma'kum biz sizləni öz şeytanlarına dəyərlər, biz sizləni innəmə nəhnu mustəhziun biz onlarının istihza edirəyik yani biz iman edənlərlə istihza edirəyik və ayəndə sonu budur ve subhaneqə allahumə və bi hamdik və nəşir və nəyilənd nəstəqfiruk və nətub və